Розділ 12. Бернард мусив кричати крізь замкнені двері. Декун не хотів їх відчиняти. Але ж усі вже там і чекають на тебе. Нехай чекають донісся з того боку двора і приглушений голос. Але ж ти, Джоне, чудово знаєш, що я їх запросив спеціально для зустрічі з тобою. Мав би спочатку запитати в мене, чи я хочу зустрічатися з ними. Але ж ти раніше завжди приходив, Джоне. Саме тому я й не хочу більше приходити. Хоча б заради мене, почав умовляти його Бернард. Прийдеш заради мене. Ні, ти це серйозно. Так. А що ж мені тоді робити? заволав у відчаї Бернард. Іди під три чорти, почув він роздратовану відповідь. Але ж нині там буде сам архігромадський співець Кентерберійський. Бернард уже мало не плакав. Ай, я таква! Лише мовою зуні міг Декун адекватно виразити своє ставлення до архігромадського співця. Гані! – зронив він, а тоді ще й так глусливо і люто докинув. Сонц Есоцена! Після чого сплюнув на землю, як міг би вчинити попа. Врешті-решт Бернардові довелося ганебно повертатися у свої покої і повідомляти нетерплячій аудиторії, що Декун сьогодні сюди не прийде. Цю новину присутні гості сприйняли з обуренням. Чоловіки були розлючені тим, що розсипалися бісером перед таким нікчемним чолов'ягою, чия репутація була підмочена, а думки єретичні. Що вища була їхня позиція в загальній ієрархії, то сильнішим виявилося їхнє роздратування. Ось так пожартувати зі мною, не втомлювався повторювати архіспівець, зі мною. Жінки з не меншим обуренням відчували, що їх просто використали обманним шляхом. І це зробив жалюгідний курдупель, у пляшку якому помилково влили алкоголь. Істота з гамма-мінусовими фізичними даними. Це виглядало справжньою наругою, і вони дедалі відвертіше обурювалися цим. А найуїдливіше це робила директриса Ітону. Лише Леніна нічого не казала. Бліда з синіми очима, повитими незвичною для неї меланхолією, вона сиділа в куточку, опанована цілком іншою від усіх присутніх емоцією, яку ніхто з нею не поділяв. Вона прийшла на цю вечірку, відчуваючи якусь дивну екзальтованість. За кілька хвилин? Думала вона, заходячи в кімнату. «Я побачу його. Говоритиму з ним, скажу йому...» І це вона вже твердо вирішила, «що він мені подобається. Більше за будь-кого іншого в світі. А він тоді, можливо, скаже...» І що ж він скаже? Її щоки розпащили рум'янцем. «Чому він був такий дивний минулого вечора? Після чуттєвок? Такий химерний... І водночас я абсолютно переконана, що я йому таки справді подобаюся. Я переконана. Саме цієї миті Бернард і зробив своє оголошення. Дикун не прийде на вечірку. Леніна раптом відчула все те, чого, зазвичай, зазнавала на початку процедури замінника дикої пристрасті. Жахливу спустошеність. Страх, від якого перехоплює віддих. Нудоту. Її серце немов би зупинилося. «Може, це тому, що я йому не сподобалася?» – подумала вона. І це ймовірне припущення миттєво обернулося на остаточне і безсумнівне переконання. Джон відмовився прийти, бо вона йому не сподобалася. Вона йому не сподобалась. «Це вже занадто!» – сказала директриса Ітону, директорові крематоріїв і фосфорної регенерації. «Подумати тільки, що я навіть...» «Так», – пролунав голос Фанні Краун, – «це чиста правда щодо алкоголю. Одна моя приятелька мала знайома, яка працювала тоді на складі ембріонів. Вона розповіла про це моїй приятельці, а та переказала мені». «Як прикро, як це прикро», – сказав Генрі Фостер, співчуваючи архігромадському співцеві. Вам, мабуть, цікаво буде знати, що наш колишній директор збирався переводити його в Ісландію. Радісна повітряна кулька Бернардової самовпевненості здувалася від тисячі ранок і проколів, завданих цими словами. Поблідлий, розгублений, жалюгідний і збентежений, він плентався поміж гостями, затинаючись і бурмочучи недоречні виправдання запевняючи всіх, що наступного разу дикун обов'язково сюди прийде, і благаючи їх пригоститися каротиновим сендвічам, скибочкою паштету з вітаміном А або ж келихом сурогатного шампанського. Вони пригощалися, цілком його нехтуючи, піднімали вгору келихи, відверто його не помічаючи, і голосно та зневажливо говорили про нього так, не би його самого там і не було. «А тепер, любі друзі», – сказав архігромадський співець Кантерберійський своїм розкішним лунким голосом, чути, який було так звично під час святкувань Дня Форда. «Тепер, любі друзі, я гадаю, що вже настав час». Він підвівся, відставив у бік келиха, струсив зі своєї пурпурової віскозної камізельки крихти, що залишилися після чималенької трапези, і рушив до дверей. Бернард кинувся до нього, щоб зупинити. «Куди ви так поспішаєте, шановний архіспівцю? Ще ж зовсім рано, я сподівався, що ви...» Так, чого він тільки не сподівався, коли Леніна конфіденційно повідомила йому, що архігромадський співець готовий прийняти його запрошення. «Знаєш, він насправді дуже милий». І вона показала Бернардові маленьку золотисту застіпку для блискавки у вигляді символа Т, яку їй, подарував архіспівець на згадку про вихідні, які вона провела в Ламбеті. Званий вечір за участі архігромадського співця Кантербарійського і містера Дикуна. Свідченням Бернардового тріумфу було кожне запрошення, яке він розіслав. Але Дикунові саме цього вечора стилило в голову запертися в кімнаті, вигукуючи Гані. І Бернардові ще пощастило, що він не розумів мову зуні. Сонц-Есо-Сцена, те, що мало вінчати всю Бернардову кар'єру, перетворилося на його найбільше в житті приниження. Я так сподівався, знову пробелькотів, затинаючись, і звів на високоповажного сановника благальний і спантеличений погляд своїх очей. «Мій юний друже!» – суворо і урочисто вимовив архігромадський співець. Суворо і урочисто вимовив архігромадський співець. Довкола них запала тиша. «Дозволь мені дати тобі невеличку пораду!» Він помахав своїм пальцем перед Бернардовим носом. «Поки не пізно! Добру пораду!» Його голос став похмурим і скорботним. «Берися за розум, юний друже! Берися за розум!» Він осінив його знаком Т і відвернувся. «Леніно, люба!» – проспівав він зовсім іншим тоном – «Іди зі мною!» Слухняно, але без усмішки і без особливої ейфорії, немов би не усвідомлюючи, якої честі вона удостоїлася, Леніна вийшла вслід за ним з кімнати. Решта гостей рушили за ними, дотримуючись шанобливої відстані. Останній з них грюкнув дверима. Бернард залишився сам. Зганьблений Проколотий і цілковито здутий, він упав у крісло і, затуливши лице руками, розридався. Проте за кілька хвилин він себе опанував і прокопнув чотири таблетки соми. У своїй кімнаті на горі дикун читав Ромео і Джульєту. Леніна і архігромадський співець ступили на дах Ламбецького палацу. «Поквапся, юний друже! Тобто Леніно!» нетерпляче погукав архіспівець, стоячи біля дверця ліфта. Леніна, що затрималася на мить, задивившись на місяць, опустила очі і хутенько подреботіла дахом до нього. Мустафа Монт щойно закінчив читати статтю під назвою «Нова теорія біології». Якийсь час він сидів, насупивши брови, а тоді взяв ручку і написав на титульній сторінці. Авторське математичне трактування концепції призначення – новаторське і вкрай винахідливе, але єретичне, а отже загрозливе і потенційно руйнівне щодо існуючого соціального ладу – не друкувати. Він підкреслив ці слова. Автора тримати під наглядом. Можливо, виникне потреба перевести його на морську біологічну станцію на острові Святої Єлени. Шкода, подумав він, ставлячи підпис. Майстерно зроблена робота. Але варто лише допустити відмінні тлумачення суті призначення або мети. Ну хто знає, чим це може закінчитися. Подібні ідеї можуть легко розбалансувати найбільш неврівноважені уми серед представників вищих каст. Від чого ті можуть втратити віру в щастя як найвище благо. І почати натомість вірити, що справжні мета і призначення містяться десь там, поза сферою теперішнього людського існування. Що мета життя полягає не в забезпеченні добробуту, а в якійсь там інтенсифікації і вдосконаленні стану свідомості, в набутті і побільшенні знань. Цілком можливо, міркував контролер, що так воно і є. Але в сучасних обставинах це неприпустиме. Він знову взяв ручку і під словами не друкувати провів ще одну лінію, цього разу ще товстішу й чорнішу за попередню, а тоді й зітхнув От було б весело, подумав він, якби взагалі не треба було б думати про щастя. Заплющивши очі, Джон, чиє лице захоплено світилося, не голосно декламував у порожнечу. Померли смолоскипи перед нею. І світить вродою вона своєю. На щоках ночі діамант ясний. У вусі мавра скарб цей дорогий. І для землі, і для життя сія. Золотистий символ Те вилискував на леніниних грудях. Архігромадський співець граливо схопив цю застіпку і потягнув додолу, нижче і нижче. «Я думаю», – мовила раптом леніна, порушивши тишу, що мені варто зажити кілька граму соми. Бернард тим часом уже міцно спав і усміхався, перебуваючи в райських садах своїх сновидінь. Всміхався собі й усміхався, але що 30 секунд хвилинна стрілка електричного годинника над його ліжком невблаганно стрибала вперед з майже невловимим слух цоканням. Це вже настав рано. Бернард знову опинився серед жахідь простору і часу. Найжалюгіднішому настрою він упіймав таксі і рушив на роботу в зумовлювальний центр. Сп'яніння від успіху випарувалося. Він протверезів і став таким, як і був раніше. І на відміну від повітряно-кулькової невагомості останніх тижнів, стара його сутність видавалася надмірно, безпрецедентно важкою за повітря, що його оточувало. Декун, неочікувано, поставився до цього здутого Бернарда значно прихильніше, ніж досі. «Ти тепер подібніший до того, ким був у Малпайісі», – сказав він, коли Бернард переповів йому свою сумну пригоду. «Пам'ятаєш, як ми з тобою розмовляли вперше, біля тієї малої халупи? Ти тепер такий, як і тоді?» «Бо я знов нещасний, ось чому». Ну, я б радше волів би бути нещасним, ніж задовольнятися цим фальшивим і облудним щастям, яким ти тут упивався. Мені це подобається, гірко зронив Бернард, бо це ж усе через тебе. Ти відмовився прийти на мою вечірку і налаштував усіх проти мене. Він визнав, що його слова були несправедливі до абсурду. Він визнав спочатку мовчки, а тоді навіть вголос усю слушність того, що сказав Декун про нікудишність друзів, які внаслідок такої дріб'язкової провокації обертаються в лютих ворогів. Але попри всі ці визнання, попри те, що підтримка і прихильність приятеля була тепер його єдиною розрадою, Бернард усупереч цьому плекав разом із цілком щирою симпатією приховану образу на Декуна, замислюючи проти нього цілу кампанію дрібної помсти. Плекати образу на архі громадського співця було марно. Не існувало жодної можливості помститися головному пляшкувальникові або помічникові визначальника. Як жертва, декун володів у Бернардових очах величезною перевагою над усіма іншими. Він був доступний. А одним із головних призначень друга є його здатність зазнавати страждань, хоч і в значно м'якшій і символічній формі. Від кари, яку ми воліли б, але не здатні завдати, ворогам. Ще одним таким жертовним приятелем Бернарда був Гельмгольц. Коли після своєї ганьби Бернард прийшов до нього, благаючи відновити дружбу, яку він цілком занедбав, засліплений своїм успіхом. Гельмгольц погодився на це без жодних докорів і коментарів, немов би зовсім і забув про їхню сварку. Зворушений Бернард відчув себе одночасно приниженим такою великодушністю. Великодушністю, що здавалася ще дивовижнішою і, відповідно, ще принизливішою через те, що була спричинена аж ніяк не сомою, а рисами характеру Гельмгольця. Забував і вибачав звичайний, буденний Гельмгольц, а не Гельмгольц на півграмулькових вакацій. Бернард був відповідно вдячний, адже так приємно було знову спілкуватися зі своїм другом. І ображений, було б не менш приємно помститися Гельмгольцеві за його шляхетність. Під час їхньої першої після розриву зустрічі, Бернард поділився своїми негараздами і прийняв співчуття. І лише за декілька днів на свій подив він довідався, відчувши певні докори сумління, що не тільки він потрапив у халепу. Гельмгольц також опинився в конфліктній ситуації з начальством. «Це сталося через Рими», – пояснив він. «Я читав, як звично, лекції з прогресивної емоційної інженерії для студентів-третьокурсників. 12 лекцій, у сьомі з яких йшлося про Рими. Вона мала назву «Використання Рим у моральній пропаганді й рекламах». Я завжди ілюструю свої лекції низкою технічних зразків. Цього разу я вирішив подати їм один такий приклад, який написав сам. Чисте божевілля, звісно, але я не міг себе втримати. Він усміхнувся. Мені було цікаво побачити їхню реакцію. Крім того, додав він серйознішим тоном, я хотів скористатися цим з пропагандистським наміром. Я зробив спробу методом інженерії викликати в них емоції, які я відчував, творячи ці рими. О, Форде. Він знову засміявся. «Який здійнявся галас! Мене викликав ректор з погрозами негайно звільнити з посади. Тепер я мічений. Парія!» «А що то були за рими?» – поцікавився Бернард. «Про самотність!» Бернард здивовано вигнув брови. «Та я тобі їх продекламую, якщо хочеш!» І Гельмгольц почав читати. Старі вчорашні вісті, продертий барабан. У опівнічнім місті мовчазних флейт канкан, -кан. сонні вуста і очі завмерли всі машини. Лиш порох серед ночі і жодної людини. Мовчазне тище свято. Хоч плач, а хоч волай. Цей голос небагато людей почує знай. Відсутність уст сюзаннених. Брак рук палких і лиць, Грудей нема вірляниних І фаніних сідниць. І що ж тоді? Що ти відчув? Присутність тут чию? Який абсурдний час усув Збентежив суть твою? Чому цей незбагненний стан І пустка цієї ночі Солочі, ніж злягань обман І чари всі дівочі? Ну, отже, я навів це як приклад, а на мене донесли ректорові. Мене це не дивує, – знизав плечима Бернард. Це ж явно заперечує всі їхні вчення вісні. Пам'ятаєш, що існує принаймні чверть мільйона застережень проти самотності? Я знаю, мені просто хотілося побачити, який це викличе ефект. Ну, от ти й побачив. Гельмгольц засміявся. «Я відчуваю, – сказав він, помовчавши, – ніби тільки тепер я знаю, про що мені писати. Ніби тільки тепер я стаю здатним використовувати ту силу, яку я відчуваю в собі. Ту додаткову приховану енергію. Мене починає щось переповнювати». Попри всі його біди, він виглядав, на думку Бернарда, цілком щасливий. Гельмгольц і Декун відразу відчули взаємну прихильність. Вона була така щира, що Бернард відчув гострий напад ревнощів. За всі ці тижні він так і не зміг досягти такої інтимної близькості з дикуном, яка миттєво встановилася між ним і Гельмгольцем. Дивлячись на них, слухаючи їхні розмови, він іноді гірко жалкував, що взагалі їх познайомив. Він соромився цих своїх ревнощів і намагався притлумити ці почуття або самостійно, або заживаючи сону. Але ці його спроби були безуспішні, а в проміжках між сома вакаціями неминуче наставали понурі будні. Ненависні йому почуття знову поверталися. Під час третьої своєї зустрічі з дикуном Гельмгольц продекламував йому свої рими про самотність. "Що ти про це думаєш?" запитав він, закінчивши читати. Дикун похитав головою. "Послухай, послухай, ну оце сказав він замість відповіді, а тоді відімкнувши шухляду, в якій тримав свою поточену мишами книжку. Розгорнув її і прочитав. Над простором Аравійським злине птаха голосна, мов гучна, сурма сумна. Гельмгольц слухав дедалі схвильованіше. На словах простором Аравійським він здригнувся. Почувши ти, крикливий предвіснику біди, він несподівано втішено усміхнувся. Коли прозвучало тінь хижацького крила, його щоки налилися кров'ю. Але після слів «померла музика», він зблід і затримтів від неочікуваної емоції. Дикун читав далі. «Щось цілком незрозуміле, як дволике божество. Двох створінь – одне єство, і не пара, і не ціле». Розум сам недосконалий, збіг розбіжностей лише бачу. «Оргія-поргія», – вигукнув Бернард, перериваючи читання своїм гучним і неприємним реготом. «Та це ж просто гімн солідарної служби!» Він мстив своїм приятелям за те, що вони ставилися один до одного, прихильніше, ніж до нього самого. Впродовж наступних їхніх кількох зустрічей він постійно насолоджувався цим актом Дріб'язкової помсти. Це була проста і надзвичайно ефективна дія. Адже і Гельмгольц, і Декун страшенно болісно сприймали сам факт осквернення і нищення такої дорогої для них поетичної кришталевої чаші. Врешті-решт Гельмгольц пригрозив виштовхати його геть з кімнати, якщо він посміє ще раз їх обірвати. Але, як не дивно, наступного разу це зробив сам Гельмгольц, причому найганебнішим чином. Декун декламував у голос Ромео і Джул'єту. Декламував пристрасно і тремко, адже весь час він уявляв самого себе Ромео, але Ніну Джул'єтою. Генгольд зацікавлено й дещо здивовано слухав сцену про першу зустріч закоханих. Сцена в саду захопила його своєю поетичністю, але почуття, про які там ішлося, змусили його всміхнутися. Дійти до такого стану заради того, щоб мати дівчину – та це ж доволі безглуздо. Але якщо розглядати мовні деталі, що то за чудовий взірець емоційної інженерії? На тлі цього старого майстра всі наші найкращі техніки-пропагандисти здаються просто йолопами. Декун переможно всміхнувся і читав собі далі. І все йшло доволі гладко, аж поки в останній сцені третьої дії Капулетті і сеньора Капулетті не почали примушувати Джульєту одружитися з Парисом. Гельмгольцеві не сиділося на місці впродовж цілої сцени. Та коли дикун, патетично імітуючи голос Джулієти, вигукнув Невже немає співчуття у неба, щоб глянути в журбу мою до дна? О мамо, люба, не женіть мене! Лиш місяць, тиждень почекайте з шлюбом. Як ні? Мені готуйте шлюбне ложе, у тому ж склепі, де лежить тибальт. На цих джул'єтаних словах Гельмгольц не витримав і вибухнув нестримним реготом. Мати і батько – гротесна непристойність, примушують доньку мати того, кого вона не хоче. А ця ідіотка дівчина навіть не каже їм, що вона вже мала того, кому віддала перевагу. Принаймні на ту мить. Ця непристойна абсурдність ситуації робила її просто комічною. Гельмгольц доклав героїчних зусиль, щоб, бодай, трохи вгамувати свою нестримну веселість. Але слова «мамо-люба», які Декун вимовив тремтячим і сповненим муки голосом, і згадка про мертвого Тибальта, який, очевидно, лежав там некремований, марнуючи свій фосфор задля якогось тьмяного склепу. Це для нього було вже занадто. Він реготав і реготав, аж поки в нього з очей бризнули сльози. Реготав неугавно, а тим часом поблідли від наруги дикун люто на нього зиркнув. І не чекаючи, поки вщухне регіт, обурено згорнув книжку, підвівся і з виглядом людини, що збирає перли, які він метав перед свинями, запхав її глибоко в шухляду. «А все ж таки», – мовив Гельмгольц, коли нарешті спромігся перевести подих і вибачитися. Достатньо цим догодивши Декунові, щоб той погодився вислухати його пояснення. Я дуже добре знаю, що такі ось сміховинні, божевільні ситуації потрібні, бо просто неможливо написати по-справжньому добре про якісь інші речі. Чому цей старий майстер так довго володів технікою пропаганди? Бо він розповідав про такі несамовиті й болісні речі, які всіх хвилювали. Треба відчути сум і біль. «Інакше вам ніколи не вигадати по-справжньому добрих, пронизливих, як рентгенівське проміння, фраз. Але батьки матері...» – він похитав головою. «Ти не можеш від мене очікувати серйозного виразу обличчя, коли я чую про батьків і матерів. І кого може схвилювати те, чи матиме хлопець дівчину, чи ні?» Декун здригнувся, але Гельмгольц, який замислено втупився в підлогу, цього не помітив. «Ні!» Завершив він, зітхнувши. Це не спрацює. Нам потрібен якийсь інший різновид шаленства і насилля. Але ж який? Який? Де нам його знайти? Він замовк, а тоді помахав головою і сказав. Я цього не знаю. Не знаю. Розділ 13 Генрі Фостер виник примарою в сутінках складу ембріонів. «Хочеш піти нині вечором на чуттєвки?» Леніна мовчки похитала головою. «Ідеш з кимось іншим?» Йому було цікаво знати, хто з його друзів кого має. «З Беніто?» – запитав він. Вона знову похитала головою. Генрі зауважив у тому в цих пурпорових очах, ледь помітну блідість під вовчаковою глазур'ю, печаль у кутиках червоних неусміхнених уст. «Ти часом не захворіла?» Дещо стурбовано поцікавився він, побоюючись, чи не підхопила вона раптом одну з небагатьох, які ще залишилися, інфекційних недух. і знову Леніна тільки похитала головою. «В будь-якому разі тобі варто піти до лікаря», – порадив Генрі. «Якщо ходиш у лікарню, не потрапиш у трупарню», – сердечно додав він, акцентуючи на цій гіпнопедичній прикасті. «Можливо, тобі потрібен замінник вагітності. Або посилена процедура СДП, бо інколи, знаєш, стандартний замінник пристрасті не зовсім». «Ой, заради Форда». Урвала нарешті свою вперту мовчанку Леніна. «Заткайся!» І вона знову зосередилася на своїх занедбаних ембріонах. «Джоне!» – пробурмотіла вона собі під ніс. «Джоне!» А тоді забідкалася. «Мій Форде, дала я сюди ін'єкцію від сонної хвороби чи не дала?» Вона ніяк не могла цього пригадати. Врешті-решт вирішила не ризикувати з подвійною дозою і рушила далі вздовж конвеєра до наступної пляшки. За 22 роки, 8 місяців і 4 дні від цієї миті перспективний молодий альфа-мінусовий адміністратор у Муванзамванзі помре від трипаносомозу першого випадку сонної хвороби за понад півстоліття. Зітхнувши, Леніна продовжила свою роботу. Годиною пізніше в роздягальні Фанні почала завзято протестувати. Але ж це абсурдно доводити себе до такого стану. Просто абсурдно. І заради чого? Заради якогось чоловіка? Одного єдиного? Але ж він той, кого я хочу. Не мов би в світі немає мільйонів інших чоловіків. Але я їх не хочу. Звідки тобі знати, якщо ти не пробувала? Я пробувала. Але скількох? Одного-двох? Десятки. Але нічого доброго там не було. Ну то маєш бути наполегливішою, – почала її повчати Фанні, хоч явно було видно, що її впевненість у власних приписах похитнулася. Без наполегливості нічого не досягти. Але тим часом не думай про нього. Я не можу. Зажий тоді сому. Я заживаю. Ну то й продовжуй. Але в проміжках він і далі мені подобається, і так буде завжди. «Ну, якщо вже на те пішло», – рішуче заявила Фанні, – «піди тоді за заволодій ним, хоче він того чи ні». «Якби ж ти знала, який він жахливо дивний, тим паче треба діяти рішуче». «Легко тобі казати». «Не слухай його, дурниць, дій!» – Фаннін голос бронів, наче сурма. Таке враження, що вона була лекторкою Фаю, яка виступала з вечірніми настановами перед бета-мінусовими підлітками. «Так, дій і негайно, прямо зараз». «Мені страшно», – пробелькотіла Ланіна. «Ну то спочатку зажий півграмульки соми, а я мушу йти скупатися». І вона рушила геть, тягнучи за собою рушник. Задзеленчав дзвінок, і дикун, який нетерпляче очікував Гельмгольца, сподіваючись, що той нині прийде, Бо, вирішивши нарешті розповісти Гельмгольцеві про Леніну, він ледве міг дочекатися тієї миті, коли зможе йому висповідатися. Зірвався на ноги і побіг до дверей. Я перечував, що ти прийдеш Гельмгольце, вигукнув він, відчиняючи двері. На порозі стояла в білій ацетатно-сатиновій матросці і з білою кругленькою шапочкою, недбало сунутою на бакир, на ліве вухо, Леніна. Ой! зойкнув дикун. Не мов би хтось, що сили вдарив його в живіт. Півграмульки було достатньо, щоб Леніна забула про свої побоювання і сором. «Привіт, Джоне!» – мовила вона, усміхаючись, і зайшла повз нього в кімнату. Він автоматично зачинив за нею двері і рушив у слід. Леніна вмостилася у кріслі. Запала довга мовчанка. «Здається, ти не дуже радий мене бачити, Джоне», – сказала вона врешті-решт. Не радий? Дикун докірливо на неї глянув, а тоді раптово впав перед нею на коліна і побожно поцілував ленінині руки. Не радий? О, якби ж ви тільки знали, прошепотів він і, розикнувши підвести до неї очі, мовив. Леніна, значить, це чудесна. Справді достойні ви вершини чудування, дорожчі від усіх багатств земних. Вона сладкаво-ніжно йому всміхнулася. «Ви досконала!» Вона нахилилася до нього, ростуливши вуста. «Досконала і незрівнянна!» «Дедалі ближче і ближче!» «Як жодна жінка в світі!» «Ще ближче!» Дикун раптово зірвався на ноги. «Ось чому, – мовив він, відвернувши лице, – «я хотів би спочатку щось зробити, тобто показати, що я вас достойний!» Хоч я ніколи не досягну цього насправді, але, принаймні, я хотів би довести, що я не зовсім недостойний. Я хотів би зробити, бодай, щось. «Чому ти думаєш, що це потрібно?» – почала була Леніна, але так і не закінчила це речення. В її голосі звучала нотка роздратування. Коли хтось нахиляється до когось дедалі ближче і ближче, розтуливши вуста, а той телепень раптово зривається на ноги і ви опиняєтеся зі своїми розтуленими вустами перед пусткою, ну тоді, попри те, що у вашій кровоносній системі циркулює півграмульки соми, ви маєте серйозні підстави для роздратування. У Малпайсі, почав незв'язно бурмотіти Декун, треба було принести шкуру гірського лева. Тобто, якщо ви мали намір з кимось одружитися – або, принаймні, вовка. В Англії немає левів, майже огризнулася Леніна. А навіть, якби й були, неочікувано прозирливо і обурено зронив дикун, то їх би вбивали, мабуть, з гелікоптерів якимось отруйним газом або що. Я цього не робитиму, Леніно. Він розпрямив плечі, наважившись подивитися на неї. І зіткнувся з поглядом, у якому світилося роздратування і цілковите нерозуміння. «Я зроблю все, що завгодно», – вів далі він розгублено і далі незв'язніше. «Все, що ви скажете?» «Розвага часом тягарем буває, розумієте? Але труд стає відрадою. Ось що я відчуваю. Тобто я міг би підмітати підлогу, якби ви цього забажали». «Але в нас тут є пилососи», – цілком розгубилася Леніна. «Це не потрібно». Звичайно, що не потрібно, але шляхетність міцніє в скруті. Я б хотів зміцнити щось шляхетно. Невже ви не розумієте? Але ж якщо тут є пилососи? Річ не в цьому. І їх використовують напівдебільні епсилони. Чому тоді справді? Чому? Чому? Але ж заради вас. Для вас. Щоб показати, як я... І що спільного мають ті пилососи з левами? Показати як безмежно, але ви з тим, що ти радий бачити мене. Вона дратувалася дедалі більше й більше. Як я вас люблю, Леніно! вимовив він мало не в розпачі. Кров, ця ознака раптового внутрішнього піднесення, прилинула до леніниних щічок. Це правда, Джона? Але я не хотів у цьому зізнаватися, вигукнув дикун, розпачливо стискаючи руки. Не раніше, ніж... Послухайте, Леніно, в Малпаїсі люди одружуються. Що роблять? Її голосі знову відчулося роздратування. Що він таке несе? Назавжди. Вони обіцяють одне одному завжди жити разом. Яке жахіття? Леніна була просто приголомшена. Пронести пломінь щирого кохання, оновлюючи ним постійно вроду. Що? От і Шекспір про це пише. Якщо, не дочекавшись шлюбу, ти розплетеш її вінок, дівочий. Заради Форда, Джона. що ти таке несеш? Я не можу зрозуміти жодного твого слова. Спочатку ти говориш про пилососи, тепер про вінок. Ти доводиш мене до нестями. Вона зірвалася на ноги і, немовби побоючись, що він від неї втече не тільки у своїх фантазіях, але й у реальності, схопила його за руку. Дай мені пряму відповідь подобаюся я тобі чи ні? На мить запала тиша. А тоді ледь чутно він вимовив Я вас люблю понад усе на світі. Чому ж ти цього зразу не сказав? Вигукнула вона з таким розпачем, що аж увіпялася своїми гострими нігтями в шкіру його зап'ястка. «Замість того, щоб проти якусь гарячку, провінки, полососи і левів, примушуючи мене цілими тижнями страждати і не знаходити собі місця!» Вона відпустила його руку, сердито відштовхнувши її від себе. «Якби ти мені так не подобався, – буркнула вона, – я б дуже на тебе розгнівалася!» і раптом вона обвила руками його шию. Він відчув на своїх губах її м'які вуста, такі неймовірно м'які, такі теплі і неелектризовані, що він не міг одразу не згадати про обійми в трьох тижнях у гелікоптері. Ох, ох, стероскопічної блондинки, ахи, напрочу реального арапа, жахіття, жахіття, жахіття. Він спробував вивільнитися з обіймів. Але Леніна ще міцніше обвила його руками. «Чому ти цього не сказав?» – прошепотіла вона, дивлячись на нього. Її очі світилися ніжним докором. «Повір, що ні нагода зручна, ні мла печер, ні зваба духів злих!» – сумлінно й поетично продекламував він. «Ніколи не здолають обернути мою любов на хідь! Ніколи! Ніколи!» – наголосив Джон. «Дурненький хлопчику, я так тебе жадала, а якщо й ти мене хотів, чому ж ти не сказав?» Але ж Леніно почав він протестувати, і вона відразу ж розплела свої руки і відступила від нього на крок. Тож він на якусь мить повірив, що вона зрозуміла його невисловлений натяк. Та коли вона розстібнула свій білий шкіряний патронташку лішницю, а тоді акуратно повісила його на спинку стільця, він запідозрив свою помилку. — Леніно, — боязко повторив він, — вона піднесла руку до своєї шиї, а тоді смикнула нею вниз, і її біла матроска розчахнулася навпіл. Його підозра загусла і обернулася в явний, надто явний, безперечний факт. — Леніно, що ви робите? Смик-смик, її відповідь була мовчазна. Розкльошені штани лежали вже на підлозі. Її панталончики на блискавці були блідорожевого кольору. На грудях у неї висів золотистий символ Т, ах громадського співця. Смик, округла рожевість розчахнулася. Не мов би акуратно розрізане яблуко. Помах рук, піднімання вгору з початкою правої ступня, а тоді лівої. І ось уже панталончики лежали нерухомо на підлозі, не наче кулька, з якої випустили повітря. Ще й далі, залишаючись у туфлях і шкарпетках, а також у недбало зсунутій на бакир білій шапочці, вона підступила до нього. «Любий, любесенький, якби ж то ти сказав це раніше?» Вона простягла до нього руки. Але замість того, щоб теж вигукнути Люба і простягнути до неї свої руки, дикун нажахано відсахнувся, замахавши руками, не би намагаючись відлякати якусь непрохану і небезпечну тварину. Чотири кроки назад, а далі була стіна, до якої він розпачливо притулився спиною. «Солоденький», – мовила Леніна, оббиваючи його руками за плечі і тулячись до нього своїм тілом. «Обніми мене!» «Стискай мене котику і не відпускай!» Вона також могла декламувати віршики. Знала слова, які співалися, мов заклинання, під барабанний бій. «Цілуй мене!» Вона заплющила очі і почала шепотіти, немов у вісні. «Цілуй мене, хай я потраплю в рай!» «Міцніше! Солодкий, мене пригортай!» Декун схопив її за зап'ястя, відірвав її руки зі своїх плечей і різко відштовхнув її назад. «Ой, мені боляче, ти мене...» Вона раптом замовкла. Від жаху вона навіть забула про біль. Розплющивши очі, вона побачила його лице. Ні, не його, бо це було бліде й спотворене обличчя якогось нестямного незнайомця, що аж пересмикувалося від несамовитої й незбагненної люті. Вона приголомшено прошепотіла. «Що сталося, Джоне?» Він не відповідав, утупившись в неї цими своїми скаженими очима. Руки, що тримали її зап'ястя, тремтіли. Він важкою ривчасто дихав. Вона вже була непівпритомна від жаху. І тут почула, як заскриготіли його зуби. Що сталося? мало не заверещала вона. Немовби отямившись від цього крику, він схопив її за плечі й струсунув. Блудниця, шльондра, повія безсоромна. Ой, ні, ні, почала вона протестувати голосом, що гротескно тремтів від його струшувань. Повія. Прошу тебе. Окаянна повія. «Грамулька у строк!» – почала вона. Дикун з такою силою її штовхнув, що вона заточилася і впала. «Геть! Геть з моїх очей, або я тебе прикінчу!» Він стиснув кулаки. Леніна затулила рукою обличчя. «Ні, Джоне, прошу тебе, ні!» «Геть звідси! Швидше!» Далі, затуляючи себе рукою і нажахано стежачи за кожним його рухом, вона звелася на ноги і, пропадаючи до землі, Кинулася у ванну кімнату. Її відхід був прискорений жахливим ляпасом по сідницях, що пролунав неначе пістолетний постріл. «Ой!» – застрибнула у ванну Леніна. Безпечно там зачинившись, вона змогла спокійно оцінити свої ушкодження. Стоячи спиною до дзеркала, вона глянула через плече. Побачила на своєму тілі чіткий і червоний відбиток розчепіраної долоні. Обережно його помацала. Декун тим часом крокував кімнатою, маршируючи взад і вперед, підбій барабанів і музику магічних слів. «І птах дрібний, і мошка золота, у мене на очах перелюб чинять». Слова нестямно гупали йому у вухах. «Знай, ані тхір, ні ярий жарабець до хтивості палки, «Так, це з жіночим тулубом кентаври. До пояса це божі сотворіння». А що нижче, те від диявола. Там пекло, морок, сірчана безодня, Вогонь, пара, сморід, зараза. Дай мені унцію мускусу, любий аптекарю, Щоб я прочистив собі уяву. Джоне! У лесливої боя скопрули нам голос з ванної кімнати. Джоне! О, ти отруйне зілля чарівне, Таке солодке, запашне і прекрасне. Що розум тьмариться? Невже для цього створено оцю чудову книгу, щоб тільки написати там «Повія»? Від твоїх учинків і небо міцно затуляє носа. Але аромат її парфумів ще й далі його огортав. Його куртка була біла від пудри, що пахла її оксамитовим тілом. Повія безсоромна. Цей невблаганний ритм відлунював у його голові. Повія Джона, чи могла б я забрати свій одяг? Він підняв з підлоги розкльошені штани, блузку й панталончики. Відчини, звелів він, гупнувши ногою у двері. Ні, не відчиню. Її голос звучав налякано й недовірливо. А як я тоді тобі віддам це все? Пропхай крізь вентиляційний отвір над дверима. Він так і зробив, а тоді знову почав неспокійно міряти кроками кімнату. Повія безсоромна, повія безсоромна, крижаний демон любострастя своїми пальцями щипальцями. Джоне! Він не відповідав. Джоне! Що тобі? Хрипко зронив він. Чи не міг би ти подати мій мальтузіанський пояс? Леніна сиділа прислухаючись до його кроків у кімнаті і намагалася вгадати, скільки часу він ще так тупотітиме. Вона не знала, чекати їй, аж поки він вийде з кімнати геть, чи, може, коли мене достатньо часу, щоб його шаленство вщухло. Їй буде безпечно відчинити двері ванної і швидко вибігти на волю. Ці її тривожні роздуми перервав дзвінок телефона в кімнаті. Кроки раптово стихли. Вона почула голос дикуна в переміжку з тишею. «Ало!» «Так. Коли я не забагато беру на себе, то я». Та ви що, не дочуваєте? Це містер Декун. Що? Хто захворів? Звичайно, це мене цікавить. Це щось серйозне? Їй так погано? Я вже біжу. Вона не у своїх кімнатах, а куди її забрали? О, Господи, яка адреса? Парк Лейн 3. Правильно, номер 3. Дякую. Леніна почула, як класнула слухавка, коли її поклали на місце. А тоді пролунали квапливі кроки, грюкнули двері. Усе стихло. Чи він справді пішов? Вкрай бережно вона відчинила на кілька міліметрів двері. зазирнула у шпарку. Збадьорилася, побачивши пустку. Ще трохи відчинила двері, вистромила цілу свою голову. Зайшла на вшпиньках у кімнату. Кілька секунд стояла, прислухаючись, і чуючи, як гупає у грудях серце. Тоді метнулася до вхідних дверей, відчинила їх, вислизнула назовні, групнула дверима і побігла. Лише коли вона вже опинилася в ліфті і почала спускатися додолу, Леніна нарешті відчула себе в безпеці.